Вернувшись із саду, вони спиняються коло дверей, п'ють горілку, що їх частують, а потім кладуть нарваний барвінок на стіл, застелений скатіркою. Потім кладуть той хліб, що його носили в садок, у Ресито разом з ножем, застромленим у нього, та замком, причепленим зверху. До ножа прив'язують нитку з двох кінців – і всіх присутніх запрошують причепити туди маленькі пучечки барвінку. Вся процедура відбувається в супроводі співу. Скінчивши вінки, надягають їх на двох молодих хлопців, що мають на головах шапки. Найчастіше це дорослі брати молодої. Тим часом дружка та ще одна дівчина, кожна тримаючи хустку, влазять на лавку коло столу. А парубки стають перед ними серед хати. Потім вони виконують певний танець, подібний до третьої фігури кадрилю. І після того церемонія скінчена. Інші дівчата дістають вінки з рути та м'яти. Молода співає Вийте, дівочки, собі й мені, собі звийте з рути зм'яти, мені звийте з барвіночку. Запис Чубинського Під час цієї роботи співають пісню Перед нашими воротами Голу-голу два голубонькі Гули-гули догували, як ми вінки довивали Запис Чубинського А хор разом із тим нагадує молодій, що вона носитиме цей останній вінок символ дівоцтва, тільки до вечора що вже ввечері вона має повернути його дружкам. Про релігійне преозначення в шлюбі говорить пісня, а в суботу проти неділеньки розтворилося небо, витко біля престола мати Христова плете віночки стоя. Що з правлінній, то молодому Івану «А що з червоної рожі, то молодий Марусі!» Запис Чубинського А звичай вінків, що є дуже давній та поширений серед усіх арійських народів, а також і серед народів раси семітської, існував на Україні вже в часи передісторичні, як атрибут сонячного культу весни, що можна бачити з купальських пісень а особливо з шлюбних обрядів. Як свідчить Боплан, звичай вінків на Україні був значно більше поширений та ріжноманітніший всередині XVII століття, ніж тепер. Цей автор каже, що за його часів усім молодим особам, які мали доручення запрошувати на весілля, давали на ознаку цієї місії вінок з квітів, що його вішали на руку. Молода, йдучи до церкви, також мала вінок. Коли гільце та вінки готові, молода з своїми дружками йде на село запрошувати на весілля. А хор, як це вже він робив і раніше, просить на це у батьків благословення. Староста звертається до батьків, прохаючи згаданого благословення, і після того співає «Марусю мати родила, місяцем обгородила, сонечком підперезала, на село виряжала». Запис Чубинського. Виходячи з дружками з дому, молода мусить конче йти в напрямі сонця, хоч потім вона може і змінити цей напрямок. Їдучи улицями села, дівчата співають відповідних до нагоди пісень, в яких говориться про мету їхньої подорожі. Перед усім вони йдуть до священика та до пана. і дарують кожному хліб спеціальної форми, оздоблений червоними стрічками та ягодами калини. Можливо, останній спогад про певні права, що колись – Належали панам та жерцям, і що їх замінено, як кажуть, за князювання Святої Ольги викупом грішми.